Якщо ти закінчила з розташуванням своїх роботів, – сказав Джиро. я би хотів показати тобі, як керувати центральною тягою. Вона виросла у шахтарських таборах, де старші чоловіки любили тішити її та себе, навчаючи її керувати важкою технікою, підривати різні речі динамітом, пілотувати аероплани і тому подібне. Тож, попервах, пропозиція Джиро не здалася їй незвичною. Показувати людям, як щось правильно робити, серед іншого належало до способів боротьби з нудьгою. Але за кілька наступних годин їй стало ясно, що Джіро цілком серйозно хоче, аби вона керувала центральним двигуном під час наступного запуску. Можлива справа була в мовному бар'єрі, тільки що він добре володів англійською, а до всього вельми наполегливо повторював такі речі, як «наглядай за цією термопарою» та «цей клапан може трохи барахлити». «Якщо впродовж 30 секунд після цього ти мене не почуєш», – якось сказав він, «тоді ти, вважай, лишилася сама» і активність двугуна треба буде гасити з огляду на поточні показники Дельта-В. «Чого б я мала тебе не почути?» – запитала Діна. «Де ти будеш?» – «У котельній кімнаті», – відказав Джиро. Нащо тобі туди?» Деякі приводні контрольних стержнів перестали відповідати, – сказав він. «Я так собі гадаю, що радіація могла пошкодити електроніку. Таке буває. У нас є запасні частини, але їх треба встановити вручну. То ти підеш туди?» – «Так», – відповів Джиро. – «І там. «Залишуся». «Та як на нього ні сматрі, тут пусто!» Через шифрований канал Фюкла доповіла Айві. «Нема людей. Нема припасів». Вона, Том Ван Метер і Болон Ерден провели останні 10 хвилин, обшукуючи шлюбку 98, від передніх дверей аж до кочегарки, під пильним наглядом Сала Годяна. Вони прилетіли на ламалюті, пришвартувалися і зайшли на борт 98-ї без жодних пригод. Сал увійшов першим, тримаючи в руках планшет, на якому відображався перший ордер на обшук, виданий під егідою Конституції хмарного ковчега. Він готовий був показати цей ордер будь-кому, хто наважиться кинути їм виклик. Але там нікого не було. Тоді війшли фекла Том і Бо, зодягнені в оранжеві безрукавки із екстрених наборів, які призначені для використання на землі, стали цілком непотрібними. Такою мала бути поліцейська уніформа, аж поки вони зможуть вигадати щось іще. Якщо все буде добре, їм не знадобиться багато поліцейського спорядження. Але Айві була переконана, а інші учасники її скликаної наради погодилися, що коли вони вже наважилися на те, що можна було вважати поліційну операцію, нічого гратися ляльками, не можна було прийти, прикинувшись, що це неформальні відвідини. Нову Конституцію слід було виконувати, аби вона так би й залишилася голими словами. «Можеш поновити зв'язок із МСР?» – через голосовий канал запитала Айві. Я би хотіла побачити, що там таке. Усе перезавантажується, сказав Сал, вмушуючись у контрольному кріслі. Але тут усе залежить від того, що зробив Спенсер. Поламав усе на віки вічні чи просто дав якусь тимчасову команду? Він тягнув рукою до задньої сторони панелі, вхопив конектор, витяг його, а тоді поставив назад. За підрахунками, у цій шлюбці ви мали знайти на ресурси в еквіваленті приблизно 10 людين-років, мовила Айві. Вона мала на увазі не просто їжу, яку можна було виростити в зовнішніх оболонках шлюпок, чи повітря, яке можна було відновити через системи життєзабезпечення, а дещо дрібніші речі, як то туалетне приладдя, вітамінки, медикаменти і делікатеси. Цей висновок базується на побічних доказах, обсягах зниклих запасів, кількості перельотів на лемольоті та ПСР, які заторкнули цю шлюпку. Це, звісно, здогад, а не достеменний доказ. Але не знайти взагалі нічого – це дивно. Більш ніж сказала Фьокла. Несподіваний напад. Ти гадаєш, буде якийсь напад? Ну, може, не, собственно, бойові дії, відповіла Фьокла. Але щось буде. І шлюбка 98 – це просто підставна качка. Однозначно. Із динаміків шлюбки залунала мелодія, а білі світлодіоди змінили колір на червоний. Увага, сказав синтетичний голос, увесь персонал має бути піднятий по тривозі та зайняти свої пости для екстреного маневру рою. Це не навчальна тривога. Вони вже чули цю сирену. То було попередження про стрікер. Проте цього разу вони системі не надто повірили. Дивовижний збіг, сказала Фьокла. Друзі, повертайтеся до лиму сказала Айві. Виконуйте стандартні процедури, але будьте уважні. Стіве, а в тебе є якась інформація про боліт? Запитала Айві. Тривога тривала вже близько п'яти хвилин. Тож вони, які були зобов'язані, перейшли у банан. Хоч як Айві не кортіло дізнатися, що трапилося з JBF, і що Фьокла мала на увазі під несподіваним нападом, її обов'язки в цій ситуації були самоочевидні. Вся її увага мала бути сфокусована на ухильних маневрах, які повинен був здійснювати хмарний ковчег та на можливих наслідках таких маневрів. До них могли належати зіткнення шлюпок чи навпаки випадкові відділення від дрою. У складних випадках могла виникнути необхідність посилати команди по рятунку, і саме тому вона передусім скомандувала Фьоклі та іншим сідати в лемоліт, бо переважною функцією поліцейських сил було не проводити обшуки чи арешти, а реагувати на аварійні ситуації. І як би щиро маленький космос задрот у середині Айві не хотів особисто відреагувати на загрозу метеорита, все ж це завдання належало делегувати вона й делегувала його Стіву лейку, щойно зазвучала сирена. Поки що сирена звучала й далі, тобто, вся мережева діяльність згорнулася, звільняючи частоти для роєміра. Ця система вмикалася без людської участі, розраховуючи курс, формулюючи припущення та збираючи дані про те, як поводяться окремі частинки хмари. Екрани Роїміра лаялися на всі біч, але це було зрозуміло, бо ж кожна шлюбка запустила двигуни і почала переходити на нову траєкторію. І з часом усе мало владнатися. Так завжди було. Але частина цього процесу переформатування залежала від того, що вони знали про траєкторію стрікера. Щоб ближче він підлітав, то з більшою точністю його можна було відстежити. Коли ж він проходив крізь або повз рій, його параметри вже були вираховані з надвисокою точністю. Коли ж він проминав і загроза була позаду, Ройміру належало просто почистити скоєний ним безлад. Айві запитувала Стіва про боліт із кількох причин. По-перше, Ас, як можна було зрозуміти із самої назви, проходив дуже і дуже швидко. Теж рухався ось уже кілька хвилин, а це чимало. По-друге, Роймір... Поводився дещо хаотичніше, ніж завжди. За нормальних обставин перші кілька хвилин екран був усіяний розсипами червоного кольору. І через стільки часу він мав би повертатися до норми, коли шлюпки переходили на траєкторію, визначену ним як безпечну. Тільки от насправді нічого не кращало. У нас якісь проблеми із діапазоном чи. Цей камінь дуже дивний, відповів Стів. За нормальних умов я мав би вже одержити цілу купу пакетів від СК. Повідомлення про парами Надісланий пристроями, що збирають нові дані. Він мав на увазі сенсорний кластер. Частину програми, що впорядковувала дані зі сканерів та телескопів. А їх немає? Та є, але з різними показниками. Що ти маєш на увазі під різними показниками? Так виглядає, наче тут два попередження про стрікери водночас. Ці пакети накладаються одні на одних. Тут наче перехресні перешкоди. Стів на хвилинку відвернувся від монітора і почухав бороду. Секундочку, мовив він. Здається, ці пакети надходять із різних джерел. Але вони всі мають спільне походження, сказала Айвін. Ск. На перший погляд так і є, відповів Стів, але деякі з них, здається, підробні. Відчуваючи, як крісло під ним злегка хитається, він мимоволі сягнув рукою і вхопився за край столу. Міксі запускала двигуни, змінюючи орієнтацію в просторі, намагаючись виставити амальтею між собою та болідом, справжнім або уявним. Ти гадаєш, що вся тривога це їхня спроба нас перелякати? Це б цілковито узгодилося з теорією Фьокле про те, що тут відбувається, відповів Стів. Я спробую поговорити з Дубасом, сказала Айві. А ти пропрацюй свою гіпотезу з підробкою. Пані президентко, сказала Каміла, виймаючи з уха навушник, як ви й просили, повідомляю вас, що Айві здогадалася. Вона знає? запитала Джулія. Не все, але Лейк знайшов підробні пакети і запускає глибокий аналіз. Очі Каміли були широко розплющені, а голос, якщо завжди був трохи слабкий через ушкоджене лице, хрипкий і сухий. Джулія пильно глянула на неї, тоді повернулася до Спенсера Грінстафа, який знизав плечіма. Рано чи пізно хтось настільки талановитий, як стів, просто мусив би. «Мене це не грибе», – відрізала Джулія. «Я хочу знати, чи цей гамбіт дав нам достатньо часу». Тут почала було Каміла. Спенсер її випередив. «Ми досягли достатньо вже тим, що заплутали їх». Ми вже, здається, на позиції, з якої через 20 секунд зможемо пристикувати гептаду до верфі. Тут іще один боліт, – писнула Каміла. – Здається. Джуля відмахнулася від неї, зосередившись на Спенсері. – Де Дріада? – на місці, – відповів Спенсер. – Астронавти у скафандрах у повітряних шлюзах на позиції. – А все ж, з'єднання, інтеграція – це займе трохи часу. – Пані президентко, якщо дозволите. втрутився Пол Фріл. – Нам потрібно просто пристикуватись до модуля. Хоч би й блискавкою, якщо знадобиться, і від'єднатися від верфі. Вистачить невеличкого пуску двигунів. На міксі ж немає фазерів, вони не зможуть нас підбити. Ну, пошлють вони за нами лемоліти що далі. Для нас головне – вибратися у чистий космос. А там уже зможемо витратити кілька днів на серйозну підготовку червоної надії. І з цією фьоклою ніколи не знаєш, на що розраховувати. Щоб ви про неї не казали, вона просто виконує накази, сказав Пол. Знаєш, я як людина... Котра активно підтримує вашу експедицію, була б рада по завадити їй, аби ви могли спокійно полетіти, відповіла Джулія. В усій структурі гептади зрезонувало запрограмоване зумкотіння і клацання, коли комплекс зістикувався із портом на довгій фермі, що виступала з боку тамбура. То було серце верфів, всіє неповітряними шлюзами та стикувальними точками. До наступного порту, в очікуванні останніх деталей, пристикувався блискучий кутастий каркас, скелет червоної надії. Там були чотири величезні цистерни пального, зосереджені навколо плетива насосів, вентилів, приводнів та сенсорів, за допомогою яких усе це добро подавалося до великого реактивного двигуна, що містився знизу. «Пані президентко? – запитав Раві. – Боюсь, час настав. Хіба що ви таки вирішили полетіти на Марс? Бо я вельми зрадів без такого рішення. Джуля ніби прокинулася. Вона саме дивилась у дзеркальце своєї пудрениці. Не надто вишукана, проте за стандартами хмарного ковчега така зовнішність була цілком нормальна. «Спаку, відповіла Джулія. «Але побоююся, що маю тут певні обов'язки». Вона закрила пудриницю і підвела погляд, пересвідчуючи, що Каміла готова знімати відео на її телефон. Вона була готова, але досі мала той самий затурканий вираз. Що на неї не йшло? Треба буде їм потім поговорити віч-навіч. «Чудово!» – сумовито сказав Раві – і ця нотка здавалася тільки трішки робленою. Можливо, вам знадобиться оце. Він їй аркуш паперу. Джулія, взявши його до рук, впізнала свою президентську печатку, ще потертішу, ніж раніше. Раві обережно зняв її зі стіни, прихопивши заразом блакитний прямокутник із липкої стрічки, на якій та трималася. Джулія розпрямила аркуш і затисла його під пахвою. Повільно відпливаючи від неї, Раві помахав рукою. Джулія помахала у відповідь. «Бережи вас, Боже, Раві, чекатиме вашої першої передачі з поверхні Марса. А я не дочекаюся надіслати її. Ми ще зустрінемося, я це відчуваю. Якось хоробрий народ хмарного ковчега знайде спосіб, попри всі перестругу й опозицію, пробитися крізь простори чистого космосу та податися за слід за червону надію до кращих місць». Раві належав до тих людей, які самі не могли збагнути, що промову закінчено. Він почав було бурмотіти, що всю відповідь але Джулія зиркнула на камілу, даючи їй зрозуміти, що це кінець запису, а відтак рушила в носову частину білої шлюпки. Каміла подалася за нею. Через кілька секунд пробирання трубами вони пройшли крізь шлюз до одного з модулів, із яких складалась верф. Там було кіпішно кудурдомі. Уся експедиція червоної надії складалася з двох дюжин, членів екіпажу. Більшість із них уже були на борту гептади чи тріади, готові до з'єднання з центральним каркасом. Але кілька чоловік перебували ще на дворі у скафандрах, а ще декілька всередині про щось перемовлялись або носили пакунки з припасами. Ще одну нотку дивовижі додавали четверо членів основної популяції. Очевидно, працівники Верфі. Руки їхні були зв'язані за спинами та пристебнуті до різних кріплень на внутрішній обшивці модуля. Загалом із ними було все гаразд. Тільки в одного із розтятої брови ланцюжком випливали кульки крові. Пол Фріл мимохід згадав про Кількох членів бригади ТЗЛ, які стали необізнаними співучасниками, допомагали збирати каркас «Червоної надії», гадаючи, що то частина запасного плану із порятунку і міра. Коли вони стали обізнаними співучасниками, то почали виступати проти. Чоловік, у якого кровоточила брова, витріщився на президентку своїм незапухлим оком. Джулія, гукнув він. Джулія, як не дивно, не знайшла собі заняття. Інші марсіяни, крізь спорт, заносили нагромаджені припаси до гептади. Один за одним вони й самі заходили до середини, тож у модулі ставало більше місця. Попервах, вона не зважала на чоловіка, з якого й далі лилася кров. Але скоро дійшло до того, що в модулі зостався тільки один марсіянин, сам Пол Фріл. Не поділяючи любов Раві до церемонії, він спокійно перевіряв вантаж на дисплеї свого планшета, абсолютно не зважаючи на Джулію. «Джулія!» – знову сказав зв'язаний чоловік. Він не кричав. Навпаки, його тон був майже спокійний. Що? нарешті озвалась вона. Як звати твою подругу? запитав він, киваючи на Камілу. На хвильку Джулія сторопіла від нахабного запитання, а тоді пригадала, що ворога ніколи не пізно обернути на друга. І звати Каміла, відповіла вона. І якщо ви дозволите, пане, я глибоко шокована і неприємно вражена тим, що з вами сталося. Дозвольте запевнити вас, що. Агов, Каміло. сказав чоловік. Що? голосом перелякано. Вісімнадцятирічки озвалася Каміла. Твоя подруженька махнута, пояснивий чоловік. Пані Президентко, запитав Пол, перш ніж Жуля встигла якось відреагувати. Вона повернулась до Пола, але це її паленіло. Ви не відмовите нам у невеликих почестях. О яких почестях? Ох уже ці інженери. Вона, що, мала розбити їм об борт пляшку шампанського? Замкніть, будь ласка, шлюз, коли я уйду. Тоді ми відстикуємось. Залюбки. Побачимось на Марсі. Він простягнув свою руку. Вона взяла її та легенько потиснула. Каміла Гедсвентежена словами зв'язаного чоловіка навіть забула про свої обов'язки оператора. Полфіліп підплив до порталу, що з'єднував Землю з Марсом, заліз до середини, тоді повернувся і зачинив шлюз зі свого боку. Джулія зробила те саме зі свого. І негайно відчула, а заразом і почула шипіння та клацання, що сповіщало про відстикування Червоної надії. І модуль теж наповнився незрозумілими звуками. Зовсім близько, і вона збагнула, що то відзвук чубіт скафандра. Кінець тривоги оголосив синтетичний голос. Колір світл змінився. Каміло коротко пронизливо скрикнула. Тоді показала кудись у далину верфі, туди, де вона з'єднувалася з колодою. У тамбурі за якихось тридцять метрів від них стояло кілька чоловік, зодягнених у помаранчеві безрукавки. Одна людина дивилася просто на неї. То була фьокла. Синтезований голос озвався знову, оголошуючи другу тривогу це не було частиною плану. Фьола, мабуть, знайшла у тамборі опору, від якої змогла відштовхнутися, тому що зненацька вона ракетою полетіла на них із камілою. Вона швидко перебирала руками, намагаючись схопитись за будь що, здатне допомогти їй направити курс, але очі її були зосереджені винятково на Джулії, і летіла вона просто на неї. Щось блиснуло в її руці, наче тоненька дужечка сріблистого світла, наточене лезо кинджала. Коли Джулія звела курок револьвера Піта Старлінга, у модулі пролунав скрипучий металевий відзвук. «Зброя!» – закричав поранений чоловік. «У неї зброя!» Якщо Феклай почула, то не звернула уваги, а тільки сильніше відштовхнулася від Кронштейна у сусідньому модулі та полетіла ще хочіше. Джулія надто швидко відчула віддачу, наче все сталося випадково. Вона вже достатньо часу провела в космосі, аби знати, що її відкине назад. Її, її відкинула, але заразом сталося дещо, чого вона пояснити не могла. У кадрі раптом з'явилася Каміла, надлетівши звідкись із боку, з простягнутою рукою. Стіна верфі вигнулася і штовхнула фоклу. За мить вона вдарила Камілу, а тоді Джулію. Вона очікувала почути високий свист пробоїни від кулі, але те, що залунало натомість, радше нагадувало ревіння, наче юрба на стадіоні, коли їй перепиняють шлях. Рука Каміли перетворилася на вогнисте крило, щось підштовхнуло Камілу ззаду і понесло до тамбура. Вона озирнулась, ошаліло думаючи, що то скривавлений чоловік якось вивільнився і підхопив її. Але її штовхала не людина. То був потік повітря, що швидко тікало з модуля. "Джиро, ти мене чуєш?» – уже вчетверте запитала Діна. Вона припускала, що він, якщо й чує, може бути надто слабким, аби відповісти. Тож вирішила просто розповісти добрі новини. «Ми це зробили», – повідомила вона. «Бачу Міксі перед собою. Перетнемося з ними десь через півгодини». Добре. Озвався він добре. Вона вже й не очікувала почути від нього бодай що небудь, але оте друге добре було значно слабше за перше, тож вона припустила, що найбільше він і не здатен. Вона вирішила більше нічого йому не розповідати і він був заживо похований у котельні іміра, водночас замерзаючи на смерть і підпікаючи заживо на радіаційному вогнищі. І до цього всього знати, що Діна побачила у телескоп, йому було б уже явно зайвим. Ось уже два роки вони називали свій дім хмарним ковчегом, то була поетична назва, але сьогодні ковчег мало нагадував хмару. Краєвид міксі, завжди чіткий із бездоганною різкістю через високу контрастність космічного світла, зараз був затягнутий мерехтливим серпанком того, що слід було назвати дрібними часточками матерії. Було очевидно, що міксі зазнала прямого влучання боліда, а окрім цього, важко було що з'ясувати. Останній до запуску Міра, самовбивча місія Джіро, Вивела їх на орбіту близько до орбіти Міксі – та сама площина та сама середня висота. Тільки що їхня орбіта була трохи овальнішою, і з Міксі вона перетиналася двічі за період. Зараз вони наближалися до одного з таких перетинів, тож дінні з її боку виглядало, наче станція ближче, заповнює собою все вікно комп'ютерного екрану, формуючись у все чіткіші і деталізованіше зображення. Минала хвилина за хвилиною, і ось вона вже більш-менш могла збагнути, що сталося. Камінь прилетів із дуже незвичного кута, розминувся за Мальтею та вдарив десь біля Г-2, габа, до якого кріпились тороїди 2 і 3. Від обох тороїдів відкололись чималі фрагменти, тож обидва вже не оберталися. Позаду тороїдів хребет Міксі, центральний канал, просто зігнувся. Розпростерті крила верфі досі кріпились до тамбура, але були покривлені, з них у невагомість відлітали уламки. Основний тороїд, той, у якому містився банан, досі обертався. Навіть виглядав неушкодженим, але підлетівши, вона побачила, що він також зазнав ушкоджень, можливо, від шрапнелі. Крижана оболонка ледь загула. Мабуть, зіткнулися за кимось поза від аварії уламком. Та байдуже, він однак летів повільно. Імір міг пробратися через цілу хмару такого гівна і навіть цього не помітити. В одному з вікон на її моніторі почалася відеотрансляція, ініційована детектором руху на камері ХАПа, і Діна побачила людське тіло, що пливло космосом. Вона зглитнула, хоч від цього видовища їй боляче здавило горло. Діна замислилася, чи можна тепер вважати Імір летючим голландцем, якщо вже вона – єдина жива душа на борту. В'ячеслав перестав виходити на зв'язок іще вчора. Перед тим повідомляв, що у нього діарея. Якщо раптом причиною було радіоактивне опромінення, то це смертний вирок. І справді, простіше було скоїти самогубство, ніж чекати неминучого. На один з контрольними системами Іміра вона пливла до міксі тиха, віддана на волю космосу, і якийсь час утішалася думкою, що вона може бути єдиною живою людиною в цілому Всесвіті. А тоді червоне світелко, лазер націлений на неї, почав блимати із шахтарського містечка, а її розумемо мимоволі взявся читати азбуку Мурзе. «Посилаємо лимольоти для фінальних маневрів. Ігноруй заблукані шлюбки. Вітаємо вдома». Діна не мала змоги відповісти, тому просто чекала і спостерігала. Обірвані фрагменти ізоляції, уламки структурних матеріалів, розсипані вітамінки, випадкове тіло – все це пропливало повз вікно, поки вона наводила камеру на різноманітні деталі. Ось що містилося перед зв'яздою, виглядало вельми непогано. Шахтарське містечко та морен склад генетичного обладнання наче не постраждали. Чудово. Три лиму відділилися від хмари і вийшли на траєкторію, яка мала за кілька хвилин привести їх до Еміра. Діна гадала, що вони просто стануть на боксер, пристикуються до уламка та використають свої центральні двигуни, аби створити достатнє «Дельта-В» для остаточної зустрічі з кораблем. Тож ця частина повідомлення була їй зрозуміла. А от ігноруй заблукані шлюбки – це вже було щось дивне. Звідки йому взятися? Та і що таке, зрештою, заблукана шлюбка? Але Діна дивилася крізь телескоп на дугу, що вигиналася попереду та позаду міксі. Там, де зазвичай і розміщувалися шлюбки, і їй здавалося, що кораблів підозріло мало. Може, то було тільки загальне візуальне враження? Без доступу до Реєміра перевірити це вона не могла. А тоді вона збагнула, що їй потрібно всього-навсього перемкнути з'єднання свого планшета на стільникову мережу. Вона випнула цей модуль невдовзі після того, як Нюкарт відлетів із Міксі, бо коли вони вилітали за межі зони покриття, він просто без жодної користі виснажував батарею. А оце нещодавно на планшеті з'явилася іконка, яка заявляла, що знайдено можливість стільникового з'єднання, мабуть, ретрансльованого через один із ламольотів. Хвилину чи дві її пристрій витратив на те, щоб позавантажувати всю почту і повідомлення, які накопичились у скринці вхідних за час її відрядження. Той час Діна витратила, бавлячись із телескопом. Коли вона оглядала краєвид, її увагу привернула одна деталь тому вона повернулася до неї та наблизила зображення. То був ТЗЛ, незвично великий. Комплект із п'яти базових поверхів звужений посередині. Нижній поверх був двигуном, найпотужнішим у своєму класі лінійки ТЗЛ. Вище розташувався широкий кластер паливних баків. Третій поверх, возенький пояс, займала єдина шлюбка з повітряним шлюзом на боці. То був командний модуль, який здалося схожий на той, що у Нюкерді. Над ним нависала тряда, а нагорі формуючи широку голову космоліта Гептада. ОСЕ-комплекс був зодягнений у плетиво-структурних конструкцій. На краях тих конструкцій жучками трималися невеличкі модулі, що в них Діна впізнала висотні двигуни. Найдивовижнішою деталью цього корабля були його неймовірних розмірів паливні баки, призначені явно для тривалої подорожі. Куди? Корабель стабільно летів за кілька кілометрів попереду міксі, там, де практично не було шлюпок. Її планшет нарешті закінчив завантажувати повідомлення, більшість із яких Давно втратила актуальність. Вона відсортувала їх за датою, починаючи від новіших, і проглянула заголовки. За останні години їх було буквально кілька штук, але важливих, враховуючи, що на ковчезі були свої клопоти. Серед перших її увагу привернув заголовок «Відкрите комюнюке від президентки JBF до народу хмарного ковчега». Від самого вигляду тих слів у неї виникло відчуття, що хтось заїхав їй у сонячне сплетіння. Але вона все одно натиснула кнопку і прочитала. Після сьогоднішньої жахливої трагедії всі ми осиротіли. Ми всі шукали відповідей. Я була на верфі, коли це трапилося, бажала успіхів та прощалася з хоробрими членами експедиції «Червона надія». Завдяки тому, що шлюз автоматично зачинився, я відбулася лише кількома дрібними ушкодженнями та дискомфортом через різке падіння тиску. Як усі ми знаємо, багатьом членам основної популяції так не пощастило. Я приєднуюсь до скорботи всього людства над їхньою пожертвою. Цілком природних причин спільноту пасажирів ця катастрофа зачепила не настільки сильно. Як я передбачала, від перших днів проєкту «Хмарного ковчега» розосереджена архітектура Рою дозволила уникнути серйозних ушкоджень. На превеликий жаль, ми втратили три шлюбки, а ще кілька зазнали ушкоджень від незначних зіткнень між собою чи з уламками. Але на загал система працює так, як і планувалося від самого початку. Чимало членів СП, звісно, зараз питають себе, Наскільки безпечно нам залишатися на низькій, навколоземній орбіті? Чи доцільно купчитися навколо важкої, застарілої космічної станції, нездатної навіть ухилитися від загрози? Перед нами маячить видиво чистого космосу. Невдовзі червона надія запустить свій головний двигун і вирушить у шлях до незвіданих рубежів, до планети, котра одного дня може прихистити нас усіх. Хмарний ковчег не може полетіти за нею. Поки що не може. Але, як це добре відомо всім членам СП, які пройшли виснажливе тренування у всьому, що стосується космічного пілотування та орбітальної механіки, кожна шлюбка може, бодай трохи, підняти свою орбіту за допомогою власних двигунів та припасів пального. Самотою, будь то окрема шлюбка, триада чи гептада, ви довго не протягнете. Чимало членів спільноти пасажирів, які спостерігали за марними та безглуздими стараннями експедиції на Емір, котрі зараз побачили, якої шкоди може заподіяти Міксі єдиний боліт, Зараз питають себе, чи безпечно їм залишатися тут, довіряти своє життя болісно-повільному просуванню до чистого космосу, яким його собі уявляють прихильники заїзду. Я політика-не науковець, тому я жодним чином не претендую на те, щоби бути виразником наукової позиції, декому, можливо, цікаво, чому я взагалі пишу це звернення. Справа всього-навсього в тому, що моя попередня кар'єра на посаді президентки Сполучених Штатів поставила мене на чолі спільноти пасажирів, Заслужила я це чи ні. Багато хто запитував, що ж я маю намір робити тепер. Замість чекати, поки плітки посіють бентегу, я оприлюднюю це комуніке. Попри все, я з допомогою деяких відданих друзів вирвалася з руїни міксі та знайшла безпечний притулок на борту шлюпки 37, яка зараз є частиною тріади. Невдовзі після того, як я передам це повідомлення, ми запустимо головний реактивний двигун, що виведе нас із мотлуху, який оточує те, що колись було. Міжнародною космічною станцією виведе нас у чистий космос. Наші орбітальні параметри будуть виставлені у відкритому доступі, щоб усі члени СП, котрі поділяють наші погляди, могли приєднатися до нас, запропонувавши вирішити гострі проблеми, з якими зараз стикається людство, завдяки механіці РОЮ. Із безпечної позиції на вищій орбіті ми шукатимемо способів простягнути руку допомоги нашим уцілілим друзям, ізольованим в основній популяції. Працюючи разом, як єдина спільнота, ми збережемо те, що в нас є, і зможемо стабільно жити в небі. І затамувавши подих, будемо чекати вистражданої вістки від червоної надії, запрошення на гостину поверхню Марса. Стосовно затамувавши подих, щира її правда. пробурмотіла Діна саме до себе, закриваючи вікно і знову дивлячись на список. Це комуніке опублікували три години тому. Тоді півгодини тому Айві опублікувала контркоммунікер. Діна його не читала, але з огляду на ситуацію припустила, про що там йдеться. Не слухайте JBF, зуставайтеся в формації, ви потрібні нам, а ми вам. Але висновуючи з того, що бачила Діна, і крізь оптичний телескоп, і через Роємір, повідомлення Айві з'явилося надто пізно, аби запобігти відправці значної кількості шлюпок. Десь там на вищій орбіті зараз формувався новий рій, запускаючи власну, незалежну версію Роєміра та покладаючись на провідництво JBF. Дорогою до Еміра Діна пережила чимало емоційних злетів та падінь. З огляду на рівень смертності, переважно таки падінь. Дивно, але останнє емоційне піднесення в неї було щойно кілька секунд тому, коли вона прочитала слово «вистражданий» у комуніке JBF. Їй навіть подобалося вважати себе стражденною, особливо тепер, коли вона була за крок від успіху. Зараз на її приладах працював Роємір. За його допомогою вона перевірила статус трьох лемольотів. Вони були ще тільки на підході. і почали надходити повідомлення від пілотів, які намагалися з'ясувати, чи є хто живий і чи безпечно їм наближатися. Діна відписала. Один живий. Почекайте, поки з цієї штуки не повилазить радіаційне гівно. Тоді вона розгорнула вікно, за допомогою якого комунікувала з мережею роботів та написала, Єдине слово команду – баласт. Це була назва програми, яку розробив Шон, удосконалив в Ларс, а Діна закінчила. Цю програму водночас виконували всі роботи на борту уламка, а разом із ними деякі системи в котельні. Надійшла автоматична відповідь. «Ти впевен? Так, ні?» «Так», – написала вона. «Вітаємо!» – три знаки оклики, надійшла відповідь. Мертва команда Айміра надіслала їй звістку із порожнечі. Вона випливла до кают-компанії головою вниз, до отвору в підлозі, після чого кинулося просто на нижний рівень командного модуля. Шлюз у підлозі, той, що вів до крижаного тунелю та впирався у котельню, був уже зачинений, бо то були найбазовіші заходи безпеки. Але Діна ще раз перевірила все сама, аж поки пересвідчилась, що він надійно запечатаний, оскільки через кілька секунд з іншого боку буде лише вакуум. І Імір почав бурчати. Діна почувалася так, наче потрапила в живіт крижаного велета з розладами травлення. Те, що вона чула, то був колективний шум, що його видавали тисячі нагів та сотні більших роботів, які пересувалися в безпечні місцини на внутрішній поверхні порожнього уламка і прибирали структурні опори, які отримували на собі ядро реактора. Вона повернулася до свого сидіння в командному модулі та вивела на екран відеотрансляцію знутра уламка. Його стіни витончилися настільки, що навіть пропускали дещо цю сонячного світла. Тож уламок зараз нагадував напівпрозорий амфітеатр, у якому всі роботи дивилися на гладеньку беріліїву сцену – саркофаг, що відбував нейтрони, яка оточувала ядро реактора. Первісно ця конструкція була похована в кризі, а тільки нещодавній видобуток льоду для забезпечення великих дозапусків у перегеї явив ядро світові, відкривши заразом невеличкий корпус котельної кімнати та систему системосвердлений воронок, які подавали пальне. У кормовій частині містились залишки того, що раніше було горловиною сопла, а на даний час переважно розплавилось, демонструючи спостерігачеві, чорноту космосу. І зараз реактор утримувала на місці тільки центральна опорна колона – крижаний стовбур, що виростав із переднього кінця та з'єднував реактор із носовою частиною корабля, де містився командний модуль. Баласт зробив їй послугу та вивів на екран зворотній відлік, тож вона змогла затулити вуха. Коли відлік сягнув нуля, цілою структурою прокотився гучний хрускіт. На відео з'явився діамантовий крижаний фонтан, що вдарив із центральної колони, саме там, де вона кріпилася до колиски реактора. Підривні заряди, які ще давно заклав туди шон зі своєю командою, здетонували, порушивши цілісні структури, якусь страшну мить їй здавалося, що нічого більше не станеться, але тоді, з округлого на верща колиски реактора, вирвали струмені білої пари. Баласт зняв блокування вентилів, знизивши тиск, який накопичився в колисці під дією надлишкового тепла реактора. Тепер же ці вентилі працювали як маленькі реактивні двигуни, виштовхуючи реактор із усім до нього прикріпленим геть у порожній отвір сопла. Раптом цілий реакторний комплекс полетів до задньої частини уламка і наступної миті зник. Якщо і далі працюватиме, то реактор, який зараз летів цілком автономно і практично не керовано, Мав здійснити кілька незграбних маневрів, аби згасити власну орбітальну швидкість та впасти в атмосферу. Бувай Джиро, сказала Діна. Дякую. Пілот одного з лимольотів написав їй Ого. Діна уважно оглянула цілий корабель, використавши для цього кілька камер. Але дивитися особливо не було на що. І був порожньою мушлею в формі цукрової голови, заселений роботами та цілком безпорадний без свого двигуна. Вона написала. Хтось замовляв мегатонну ракетного пального. Вони всі інстинктивно збилися в комоді, поближче до Амальтеї та подалі від частин міксі, які було ушкоджено або знищено. Саме там Діна їх і знайшла, коли її перевели на борт, відмили, перевірили і переперевірили в пожуках ураження. Рожевенька та свіжа вона передовсім обійняла Айві і довго її обіймала. Тоді повторила процедуру з Дубасом, Мойрою, Рісом, Луїзою, Стівом, Федором і Бо. Конрад, Барт і багато інших загинули. Фекла все ще була в операційній. В одну її грудь влучив осколок, тому й потрібно було зшити тканини. В одному з кінців комода, згорнувшись у позу ембріона, схлипувала жінка. Від решти кімнати вона затуляла своє лице рукою, замотаною від пучок пальців аж до плеча у білі бинти. Гіна впізнала в ній Камілу, товаришку Джулію. Айвіна полягала, щоб вони перейшли на інший кінець каналу, та поговорили у банані. Каміло довелося лагідно вмовляти, за малим не благати, Але Луїза, зрештою, переконала її піти. Зазвичко вона намагалась поправити вуаль, що мала би затуляти нижню половину її лиця. Але ніякої вуалі на ній більше не було. Вона, як і всі інші, носила тепер безформний комбінезон. А що тут робить Каміла? Поцікавилась Діна у Мойри, маневруючи разом із нею в каналі. Мойра вичевидь плакала і взагалі була не в настрої. У певний момент вони з Фьоклою почали зустрічатися, тож Мойра доволі важко сприйняла звістку про поранення своєї партнерки. Фьокла прийшла до Джейбіев, відповіла Мойра, а Джейбіев спробувала її застрелити. Каміла сягнула і, здається, вхопила зброю. Вона завжди носила тененький серпанок, як вуаль. Тканина зайнялась від вогню пострілу та спалила її руку, перш ніж вона встигла її висмикнути. Але ж вона врятувала. Думаєш, я знаю? Кудись та куля влучила, перш ніж розбитись на уламки. Діревич шрапнеля, яка ушкодила Т1, перший найстаріший і найменший тороїд, уже стигли залатати, а в приміщення знову напустили повітрям. Досі вони завжди вважали його безпечним місцем. Зараз потрібно було знову думати про нього так само, і саме через це Айві наполягла, щоб вони туди прийшли. Усі вони посідали в банані. Тим часом з'явилися цифри. Айві відкрила зустріч, зачитуючи їх. На початку зливи людство загалом, не враховуючи тих, хто міг бути ще живий на поверхні Землі, налічувало 1551 або 1553 особи. Якщо рахувати і із запізнілими Джулію та Пітом Сталінгом. Сталінг не дожив навіть до можливості вийти з корабля. Тому вихідною кількістю можна було вважати 1552 особи. Водночас у них було 305 зайнятих шлюпок у вільному польоті та ще 11 запасних, пристокованих до мікси ніким не зайнятих. У вільних шлюпках мешкало 1364 людини. Позасталі 188 жили на міксі та становили основну популяцію. У кожний довільний момент 10% пасажирів перебували на ротації на борту міксі, тобто населення станції в нормальні дні сягало 324 особи. Ще до нинішньої катастрофи 26 чоловік загинули в різних нещасних випадках, переважно від невеликих болідів. І ще 24 перебували на борту викраденого ТЗЛ, який називався «Червона надія». І якщо вони тільки не кидалися гучними словами, скоро мав лягти «Енроуд» до Марса. Із людей, які перебували на борту Міксі на момент катастрофи, 211 загинули відразу, а ще близько двох дюжин досі залишалися в критичному стані. Кількість живих людей на борту Міксі відтак зменшувалося до 113. Кількість основної популяції – старших, досвідчених, тренованіших спеціалістів зменшилася зі 188 до 106. На момент катастрофи 1178 осіб мешкали в шлюпках. Розосередженість строю та ще той факт, що багато шлюпок полетіли з Жулію, ускладнювали підрахунок жертв. За найточнішими оцінками, які в них були, сильно постраждали 17 шлюпок із гаданими втратами 100%, тобто населення скоротилося до 1100. Якщо ці підрахунки були правильні, то цей день забрав 300 життів. Якщо вести рахунок шлюбками, то на початку дня в них було 299 цілих населених шлюпок, а після зіткнення ця цифра знизилась до 282. Із них 10, Гептада і Тріада, були приєднані до Червоної Надії, тобто залишалося 272. Приблизно 200 були невідомо де. Вважалося, що вони полетіли до JBF, інші 70 вирішили зоставатися на місці. Вони залишалися членами Хмарного ковчега. Одинадцять запасних досі були приєднані до Міксі. їх ще треба було дослідити на предмет ушкоджень. На шлюпках, які досі були з ними, налічувалося щось біля трьохсот людей. Ці, та ще вцілілі на борту Міксі, разом трохи більше чотирьохсот. Населення Рою, який полетів за JBF, мабуть, було щось біля вісімсот душ. Вона повела за собою дві третини людства. «Прости мене, Господи», – озвався Дубас, – «але людське життя...» «Мене зараз не надто цікавлять. Мене хвилюють двигуни. Двигуни шлюпок. Поки Діна не притягнула нам купи криги, від них не було користі. Але зараз їх можна заправити. Якщо ми скеруємо їх усі в одному напрямку, щоб вони штовхали міксі, зможемо здійснити заїзд». Він замовк і глянув на свої папери. Тепер, коли на його носі були окуляри для читання, він раптом здався Діні значно старшим. Вона боялася й уявити, як саме виглядає. З огляду на все сказане – чи має рацію, припускаючи, що у нас приблизно 70, перебила Айві, плюс 11 запасних. Ми їх ще не перевіряли, але на позір вони наче неушкоджені. 81, підсумував Дубас, гарне число, повний квадрат. Повний квадрат повного квадрата, докинув Ріс. Якби ми змогли розробити структурну систему для того, аби згрупувати їх по 9 у звичайну сіточку 3х3 зі спільним постачанням пального, зробити 9 таких кластерів, та якось об'єднати їх зі структурою міксі – це чи не найважче. У нас буде загалом 81 двигун. Якщо їх усі ввімкнути наповну в момент проходження перегею, сумарної потужності вистачить для суттєвої зміни траєкторії. Я гадаю, що з такою потужністю ми зможемо здійснити заїзд. Багато треба структурних робіт, зауважив Федор. Багато, багато, багато. Але ж у нас і багато матеріалу, з яким можна працювати, хіба ні? Запитала Луїза. Я бачила цілі рулони алюмінієвих листів для побудови конструкції. А це питання часу, відповів Федор. Так, у нас багато матеріалу, але його важко збирати, коли так мало людей. Атмосфера росте, гальмування росте, орбіта знижується. Діна через стіл глянула на Ріса. Ріс був інженером-біоміметиком, який, мабуть, врятував вимір своєю ідеєю перетворити роботів на маленьких, надстійких бенів-грімів. То збудуємо з льоду, запропонувала Діна. Ріс глянув на неї. Хвилько повагався, а тоді кивнув. Надто делікатна буде, сказав Федор. Сумніваюся, що Діна має на увазі простий лід, відповів Ріс. Вона говорить про пайкерит, який вони використовували на емірі. Лід укріплений волокнами. Він утримував купно цілий уламок. Тут також працює, озвалася Мойра. Можливо, я щось десь пропустила, але в мене було таке враження, що крига то наше пальне, хіба ми не маємо її розтоплювати та використовувати дорогою. Так, відповів Дубас то хіба це не означає, що ми будемо використовувати для цього структуру, на якій усе тримається? Так, повторив Дубас, але це не проблема. Ще більше ми використаємо, то легше ми станемо, і тим менше тяга знадобиться. Тому ми цілком зможемо пожертвувати частиною структури. Сал увесь цей час уважно слухав. Не хотілося билити на вас холодну воду, сказав він. Каламбур, якщо він мав на меті каламбурити, викликав тихе бурчання. Але... Виходять чутки про радіаційне зараження. «На зовнішній поверхні так», – підтвердила Діна. «Мікрочастинки надзвичайно радіоактивної речовини примерзли до льоду. Бетапромені не зможуть проникнути у габітати. Але і нам треба бути обережними, аби випадково не занести частинки. Можна запрограмувати роботів, щоб вони шукали активний матеріал та позбувались його». Сала це, здається, не переконало. «Не брехатиму», – продовжила Діна. «Де, хто від цього помре». Але справа тут от яка, – сказав Ріс. Попереду Міксі вже є величезний нікель-залізний бампер. А от боки, як ми побачили сьогодні, вразливі. Зараз ми маємо змогу прикрити все, усю космічну станцію, укріпленим льодом. Ясна річ, із з часом його поменшає. Але більше заїзду ми проведемо внутрі велетенського айсберга зі сталевим носом. Я припускаю, що смертність від можливого зараження буде значно нижчою, ніж від аналогічної подорожі без захисту. «І що тобі до цього треба? – спитала Айві. Дозвіл, відповіла Діна, коли це ти востаннє просила дозволу. У відповідь на цей жарт із кутка конференцзалу залунав тоненький смішок. Голови повернулися до Каміли. Каміло, сказала Айві, ми ні слова від тебе не чули, відколи знайшли тебе на верфі. Дехто каже, що ти врятувала життя фьоклі. Ти мала змогу втекти з Жулією. Натомість ти залишилась і почала звільняти зв'язаних працівників верфі. Ти врятувала їхнє життя. І зараз ти серед нас. Ти ж, мабуть, розумієш. На що ти схоже? Вираз обличчя Каміли ясно свідчив, що вона й гадки не має на що ти схоже. Вона не розуміла навіть про що це Айві говорить. "Люба", хрутнула Луїза. "Дехто думає, що ти шпигунка і добровільно залишилась тут". Каміла простягнула стиснутий кулак і, розтиснувши його, показала маленьку білу пластикову коробочку, з якої звисала стрічка плівки. "Жучок Джулі", голосила вона. "Він був тут". Нікого це, здається, не переконало. Вона запросила мене на вечерю в Білий Дім, сказала Каміла. Допомогла вибрати сукню. Вона відрекомендувала мене генералам, послам, кінозіркам. Вона писала мені листи на бланках із Білого Дому. Я була, я була в неї закохана. Можете вважати мене наївною. Добре, я таки була наївною. До цього ранку. А тоді я раптом побачила, з ким я зв'язалася. Я її ненавиджу. І себе ненавиджу за те, що була в неї закохана. Запам'ятайте почуття золотцем, сказала Мойра бо вона сьогодні зробила дуже неправильний вибір і рано чи пізно захоче повернутися сюди. «Я буду готова», – відповіла Каміла.